Я не й вихвалятись, але наша контора писала справно. Бій тривав до ночі. Стріляти ми вміли, а відступати не було куди. Ми кидали гранати, і на нас кидали гранати. Ми стріляли з кулемета, який у нас був, і на нас стріляли з кулеметів. Робили все, щоб запалити нашу хату, а запалили хату сусіда. Був вітер весняний, ручкий. Він доносив часом запахи озимини й ржання коней, кування зозулі. Сусідова хата горіла. Високе полум'я зносилося під небо, хату гасили. Іскри полетіли на повітку й на клуню, зайнялося ще одне подвір'я. Нам не давали спочити й на хвилину, все боялися, що ми скористаємося з метушні і втечимо. Нас уже мало було живих. З одинадцяти стріляло п'ятеро тайті, закривавлені від ран своїх і чужих, виснажені, посліплі, глухі від вибухів. Ми знали, що життя наше от-от скінчиться». Та ми бачили ті тисячі, які прийдуть нам на зміну і докінчать наше діло, завершать нашу боротьбу, вшанують нашу пам'ять. І нам легко було умирати. Смертельний страх не рвав нам серця. Мозок не гнітило. Порожньо прожите життя. Ми жили гідно і вмирали мужньо. Нам обужалися всі, хто загинув за нашу революцію. Ми не знали, чи достойні ми стати хоч близько до тих славних імен. Вітер повернув на нашу хату, і вона зайнялася. Махновці припинили стрілянину і чекали, що ми будемо вибігати на подвір'я. Ми теж не стріляли. Диму була повна хата. Допікав вогонь, упав сволок. І тоді ми. Заспівали, стоячи в хаті, і співали, доки не повтрачали свідомості. Ми не змовлялись і співати. Хтось один почав, і ми зрозуміли, що пісня – то останній подарунок, який дає нам життя. Гляшок і Сербін, які вислухали все оповідання, оглянулися на коваля. Ми співали... Вставай, прокляттям заклемивний, сказав Сербін. Чубенко сидів, тримаючи в руці залізну троянду. Високо над ним миготів альдабаран і все сузір'я, журавлиний ключ вічності. Потім дістав з кишені маленьку книжечку, розгорнув її під світлом навколишніх пожеж, трохи погортав, и, складаючи слово до слова, прочитав записанное його рукою. Революция есть война. Это единственная, законная, правомерная, справедливая, действительно великая война из всех войн, какие знает история. Ось великие слова! сказав Чубенко. Слова товариша Леніна. «Старі металурги кажуть, – продовжував Чубенко, – що сталь зварити, як життя прожити. І важко, і страшно, і кінець трудний. Ми ж варимо не сталь, а революцію». І як безкрайньо треба нагріти піч, та якими треба бути майстрами, щоб мати топлення і вилити його в прекрасну форму. І стане тоді стальна держава, пролетарська фортеця. А нам, рядовим бійцям, треба любити майбутнє і віддавати йому життя. Нас трьох Урятували з полум'я, сказав коваль. Мене ляшка і сербіна. Ми тоді пофарбували тачанку на червоний колір, щоб пізнавали махновці. Вони нас упізнають і на тім світі, похмуро сказав сербін. Так моїм собакам уїлися.